Goeiemorgen, allemaal wat ingeskakel is by hierdie eredienst. Dit is vir ons allemaal vreemd om vanaf sociaal na digitaal te gaan. Vanaf kerkgebouw na daar waar jy op die oomlik sit en kyk of luister na hierdie eredienst. Ons het letterlijk nou die kerk tot binnen in jou leewereld gebring. Ons gaan inderdaad die gemeenskap en die interaksie van ons lidmate hierin ook in die kolant mis. Maar ons hoef hier emotioneel ver van mekaar af te wees in hierdie tyd nie. En daarom wil ons jylle uitnooi en oproep om met mekaar contact te hou, om vir mekaar te bel, om vir mekaar whatsapp boodskap te stuur en steeds in mekaar belang te stel. Ook aan ander luisteraars of kijkers wat by ons eredings ingeskakel is, Hartelijk welkom ook in die dag aan jou. Ons gaan vandagse eredienst begin met die tekst daar in 2 Korinthus 4 vers 8. Ek krijg toch die idee dat hierdie virus ons op een manier platgeslaan het. En ons dalk soe bykie moedeloos is. En nou lees ons daar, en alles wordt ons verdruk, maar ons is nie te neergedrukt nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. As ek Paulus recht hoor, dan sê Paulus, ons gaan nie angstig word oor corona nie. Hy gaan ons nie plat sla nie. Hy gaan nie ons vrede en ons vreegte kom stel nie. En daarom, in hierdie dag, wil ek jou kom sê mag Jezus die fors van vrede, ons kom toevou met sy vrede, daar die vrede wat alle verstand te boven gaan. Vrienden, ek dink ons moet in hele pandemie positief benader. En daarom wil ek vandag ook aan hierdie coronavirus COVID-19. Kom dankie sê. Jy het ons geskut om te besef dat ons afhankelijk is van iets veel groter as wat ons gedink het. Afhankelijk is van ons skipper. Jy het ons weer laat besef dat ons baie liebsede het. Vryheid, gezondheid, vol winkelrakke, Jy het ons oor oopgemaak vir die baie goed, wat ons as vanzelfsprekend aanvaar. Jy het ons tot stilstand gebring en gehelp om te sien, hoe verloore ons geraak het in die gejaagdheid van elke dag. Jy het ons bewusgemaak van die meest basisse dinge, die goed wat ons afskeep of vergeet. Jy het ons gewaas dat daar groter issues in die lewe is, as ek wat my naal gebreek het, of my bakkie sy brandstof verbruikt. Jy het ons bewus gemaakt, dat die aarde al vir baie lang waarskie, dat ons haar moet oppas, en ons het nie genoeg aggegeer daarop nie. Jy het kom ontbloot, dat vrees vir baie jare deel was, van dit wat ons stress gegeet, En nou moet ons in hierdie tyd ons vrees in die oog kyk en dit hanteer. Jy het gewys corona hoe verbonde of connected ons aan mekaar is en dat ons die leven moet koester. Jy het gewys dat ons in die plek van vrees iemand moet kry wat ons kan vertrouw. Kom ons buitsaam voordat ons uit die Heerese woord gaan lees. Drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees, ons kom ook in die dag na u toe, om aan u al ons lof en ons eer en ons dank te bring. Heere, maar ons is ook hier om na u woord te kom luister, om te hoor wat op u hart is, en wat u vir ons eie tyds wil sê vir ons wat ook in die tyd van hierdie pandemie leef. Daarom bid ons hier as ons met die verwachting gekom het, dat ons verwachting juist sal wees, dat die woord nie leeg na u toe sal terugkeer nie, maar dat die woord sal doen waarvoor u dit uitgestuur het om te doen. Ons as die kinders luister, praat met ons Heere. Amen. Ons gaan lees uit Jesaja 26 vers 3 die nieuwe Afrikaanse vertaling sê, gee aan hulle vrede en voorspoedere, want hulle het hulle vertrouw op jy gestel. En dan in die Amplified vertaling lees ons, you will guard him and keep him in perfect and constant peace whose mind, both its inclination and its character, is stayed on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. Vrienda, ek wil met julle praat vandag oor die drie fees, namelijk vrees, vertrouwe, en vrede. Nou, het is wonderlik om syke beloftes in die Heere sy woord te lees, dat God vrede gee aan hulle wat hulle vertrouwe in ons tel. Dat God, luister mooi, vrede gee aan hulle wat hulle vertrouwe in ons tel. Het is belangrijk om die context waar binnen dit vir ons gegeef word, die, die belofte, raak te lees. Jesaja was een profeet van God, wat geroep is om in een baie donker tyd in die geskiedenis met Godse volk te werk. As jong man het hy geseen hoe Israel verruist tot een land wat ekonomies en militair gesproke een wereldmacht geword het. Maar saam met die voorspoed, was daar ook korruptie en geestelike verval. God Godseens het my net een ritueel geword. Dit het een nice to have geword, een spaarwiel. In daar die tyd het die Assyrische reik na vore getree en Israel was bezig om sy glorie te verloor. Terwyl die leiers met mekaar geroe en gestoe het en die land achteruit gegaan het en die volk angstig geword. En uiteindelik het die oordeel gekom en die volk is weggevoer in ballingskap. In syke omstandighede kom Jesaja die volk bemoedig met een lied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 and hopes confidently in you. Die Afrikaanse vertaling, die nieuwe een, is nie, heeltemaal so korek nie. Die woorde vrede en voorspoed, beide so oorspronkelike Hebrews, is shalom. So hier staan, direct na mekaar, shalom, shalom, en as die woord in Hebrews herhaal word, dan beteken dit, beklemtooning. Shalom beteken om heel te wees. Dit beteken om volkome te wees. Dit is een herstelde verhouding waarna verwees word. Alles is in beleiding. Dit is soos een wheel alignment wat je op jou kar laat doen. En is God wat hier die shalom gee. Wat hier die vrede gee. De hamse engelse vertaling beter wat sê perfect, constant peace, dit beskryf juis die volmaaktheid van die vrede die helheid wat God gee en is hier die vrede vriende waarna die meeste mense soek en baie krij dit nie omdat hulle dit op die verkeerde plek soek mense soek dit baie keer in aangename omstandighede hulle soek dit in een goeie loopbaan in gezonde verhoudings, hulle soek het in besittings, in goeie gezondheid. Al hierdie goed is natuurlijk wonderlijke goed, maar het kom van buiten af. Het is afhankelijk van gunstige omstandighede, terwyl vrede is innerlik en word gegeen ter die God van vrede. 2 Timotus 3 vers 16 sê, Mag die Heere wat vrede gee, jylle altyd in alle opzichte vrede gee, die Heere sal by jylle allemaal wees. In die leidingstijd herdenk ons dat die fors van vrede gekom het om sy leven vir ons af te lee en die gebroke verhouding tussen God en mens te kom herstel. Dis een vrede wat net gevind word wanneer ek toelaat dat Jesus my en die vader sy stik verhouding, kom heel maak. Dit gebeur, want ek om vertrouw met my jylle leve, dat hy al die skerwe van my gebrokenheid, sal kom optel, en my niets sal maak. My leve word dan heel, my leve word volkome, alles word in beleiding gebring. When I commit to him, lean on him, set my hope, confidently in him, dan kry ek hierdie innerlijke vrede, wat alle verstand te boven gang. Toch beland ons van tyd tot tyd in omstandighede, soos ook nou met hierdie coronavirus, wat hierdie vrede by ons volkom roof, en wat die vertrouwe wat ons in God het, ook wil kom skade aandoen. Meer correct, dit is nie die omstandighede, wat die oorzaak daarvan is nie, maar dalk die manier, hoe ons oor die omstandighede dink, hoe meer ek op my omstandighede focus, hoe meer angstiger hak ek, want omstandighede is wisselvallig, dit verander voordierend, Dis soos hierdie mooie sê hierby ons in Klintana, wat nie een dag die is nie. God dank, God is anders as omstandighede. Hy verander nooit nie. Hy raak nooit buiten beheer nie. Dit beteken dat die vrede wat van God afkom, en die angst wat van die omstandighede afkom, nie bedmaats kan wees nie. Het is vijande van mekaar, angstigheid en bekommernis kom stel juist ons vrede. Dit kom ondergrawe die wete dat God alles kan hanteer. Die rede vir ons angstigheid is dikwels omdat ons juist ons vertrouwe stel in omstandighede wat moet verander. Omstandighede wat dikwels so wisselvallig is. Die oomlik as ek bekommernis en angst my gemoed toelaat dan begin ek twyfel of God alles sal kan hanteer en dan wonder ek of ek God kan vertrouw en dit bring onrustigheid in my binneste wat my laat wanhoop en my vrede is hoep, weg nie die volgende versie van Jesaja 26 dan vers 4 sê Jesaja vertrou altyd op die Heere want die Heere God is een veilige toevlug. Vertrouwe te maken met hoe ek dink. Die slim mense sê, die gemiddelde persoon het meer as 60.000 gedagtes wat hy elke dag bedink. Dink net, jy het 60.000 geleentede om elke dag te dink dat God hierdie goed wat moet my gebeur, hierdie omstandighede kan hanteer. Kom ons bid dat die Heere ook ons gedagte sal bewaar van angstigheid, van negativiteit, so God my sal help om my gedagtes op hom te focus, so dat ek ons sal vertrouw met alles, en ek het eindelik die vrede sal hee, wat die vrug van vertrouwe is. Weet jy wat, my vriend, die een wat ons vrede gee, is ook die een wie ons kan vertrouw. En die een wie ons vertrouw, is ook die een wat ons vrede gee. Vrees maak plek vir vertrouwe, wat uiteindelik vrede in ons hart en gemoed tot gevolg het. Mag jy in hy die tyd die vrede van Jesus beleef, die hemel wat oopgeskeer het, so dat Jesus een mens kon word, geleid, gesterf het, so dat ons vrede kan hee. Amen. Vrienden, ons gaan saam bid. Ons gaan een kers aansteek en dewel ons die kers sy vlam sien flikker, dink ons aan God sy teenwoordigheid by ons. Hy wat gekom het as die licht vir die wereld, wat licht in die donkerte sal bring, as ons maar net daarvoor vraag vrienden, ons sluit die online eredienst af. Baie dankie dat jy ingeskakel was en uh, kom ons hou maar by die reels wat getref is, die maatreels, so ons ons ons levensbeskerm en ook die lewe van ander mense. Kom ons tree verantwoordelik op, dis die rechte ding om te doen um, en ons vergeet nie om steeds na mekaar uit te reik. En uh, sommin het vir om te gee, ook op ander manier as fysische sociale manier nie. Ek daag jou uit, maak contact in die week met iemand in jou gemeente, met iemand in jou wijk, en uh, bevestig maar net weer jou omgeen liefde aan hulle. Ons gaan bid om die Heere sy sien, mag die Heere sy genade, mag sy liefde, mag mo alles, sy vrede, jou deelwees, in die tyd, waar ons ontwrig is, waar ons dalk angstig is, mag jy, sy vrede, Jesus' vrede, die vrede fors, sy vrede, in oorvloek beleef. Amen. Geseende dag, vir jy